Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och denna onsdagmorgon så vill jag, som jag brukar göra, försöka dela med mig en del tankar jag har utifrån Guds ord. Och den här gången så skulle jag vilja tala om detta med lydnaden. Lydnad för Guds ord. Lydnad för sanningen. Det står om det i Guds ord och det är så viktigt när vi läser Guds ord att vi är villiga att lyda Guds ord. Och vi tar emot det i tro på honom som har gett oss sitt ord. Och på grund av att vi verkligen tror Gud och hans ord så lyder vi vad det står där. Därför det gör att vi kan vandra framåt och växa i nåden och sanningen. Guds ord är så rikt och det finns så mycket att ta fram där. Men jag vill läsa och utgå idag ifrån ett ord i första Petri brev. Där står det i första kapitlets 22 vers så står det så här. Rena era själar i lydnad för sanningen till oskrymtad broderlig kärlek. Och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Ni som är födda på nytt, inte av någon förgänglig säd utan av en oförgänglig. Genom Guds levande ord som förbliver. Ty allt kött är som gräs och all dess härlighet så som gräsets blomster. Gräset torkar bort och blomstret faller av. Men Herrens ord förblir evindeligen. Och det är detta. Detta ord som har blivit förkunnat för er så som ett glatt budskap. De här bibelorden innehåller så mycket. Men det börjar med detta att vi ska lyda sanningen. Och genom att vi lyder sanningen då står det att vi renar våra själar. Är inte det konstigt? Vi är väl rena i Jesu blod. Det är väl bara Jesu blod som kan rena oss. Ja, det är bara Jesu blod som kan rena oss från synd. Men här handlar det om att vi ska rena våra själar i lydnad för sanningen. Våra själar finns så mycket där som vi kan hålla på med. Men lyder vi Guds ord så renas våra själar till att framstråla det ljus som finns i evangelium. Det ljus som finns i Guds ord. Därför då blir inte det ljuset skymt av våra egna eh, sätt att vara. Nej, vi lyder Guds ord och då blir denna kärlek till människorna tydligare, synligare, mer äkta. För det står och handlar om det ska vara en oskrymtad kärlek oskrymtat broderlig kärlek alltså vi ska älska våra medsyskon, våra bröder och systrar på, på ett äkta sätt i och med att vi lyder Guds ord Guds ord renar på det sättet våra själar mm. inte från synd för det är bara Jesu blod men ifrån våra egna funder och liksom, sätt att vara och Därför att det är så viktigt att hans ord får komma och stråla igenom oss. Därför att allt som människan har, allt kött, är som gräs och dess härlighet som gräsets blomster. Vi kan inte gå omkring oss, vara skrymtaktiga och, och, och låtsas någon kärlek till syskonerna. Nej, vi måste ha en äkta kärlek som strålar fram i och med det att vi lyder Guds ords uppmaningar. När vi når dem. Det står om att vi måste kunna. Ja vi kan läsa olika ord om det här. Det står ju om människor som hade bytt bort Guds sanning mot lögn. Det ska vi inte göra. Och vi ska och titta i romabrevet 16. Då står det så här. Er lydnad. i Vers 19. Er lydnad är ju känd av alla. Säger Paulus till romarna. Över er glädjer jag mig därför. Ja, han var så glad att de hade börjat lyda Guds ord. Han kunde se det och det blev känt av alla. Att de hade varit lydiga Guds ord. Tänk ändå att få framstråla eh, vad Gud gör genom att lyda sanningen. Lydnaden måste komma till väl. det står det i andra korinterbrevets tredje vers. Det står ju så här där, andra korinterbrevets tionde kapitel och tredje vers. För fasten vi vandrar i köttet så för vi dock inte en strid efter köttet. Våra stridsvapen är nämligen inte av kötslig art. De är tvärtom så mäktiga inför Gud att de kan bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och alla slags höga bålverk som uppresas mot kunskapen om Gud. Och vi tagar alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under Kristi lydnad. Och när lydnaden fullt har kommit till väldigt bland då är vi redo att näpsa all olydnad. Ja, vi ser här att det handlar om tankefunder som det finns så många hos människorna. Men låter vi Guds ord komma och undervisa oss och visa oss saker och ting. Och då lägger vi det under Kristi lydnad. Då blir det så fantastiskt. Därför då kan vi näpsa all sån här olydnad som handlar om människors idéer och tankar. Det är så viktigt att vi låter hans ord komma igenom i alla slags sätt att leva och vara. Vi ska rena våra själar i lydnad för sanningen står det ju. Ja, vad ska vi ta oss? Vi finns så många. Vi måste ge kärleken till sanningen rum i våra liv. Står det i andra Thessalonikebrevets andra kapitel. Vi kan läsa där från sjunde versen. Där står det att redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Alenas måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Alltså det är ju Guds församling. Sen ska den laglöse träda fram och honom ska då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintet göra genom sin tillkommelses uppenbarelse. Honom som efter satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster. För att bedra de som går förlorade. Varför då? Jo. Till straff. Därför att de inte gav kärleken till sanningen rum. Så att de kunde bli frälsta. Det handlar om det att ge detta rum i sina liv. Alltså kärleken till sanningen. Och då håller vi tillbaka det här. Det är ju så. Guds... Sanning ska ta gestalt i oss. Det är ju så att Jesus är sanningen. Och han säger ju det, jag är vägen, sanningen och livet. Och det är ju genom Jesu liv som vi kan leva och lyda sanningen. Det är så viktigt att han får utrymme i oss. Och genom detta låter hans ljus lysa i och genom oss till människorna. Att vi kan älska dem med äkta kärlek. Det är inte frågan om att vi ska liksom strida mot varandra utan vi ska älska våra medsyskon. Även om inte alla har kommit liksom lika långt fram på sanningens väg så är de ändå på väg när de är nytt födda och frälsta. Jag ska läsa ett stycke ur en bok också här idag. Det finns en som hette Martin Lloyd-Jones. Han har skrivit om det här med sanningen. och Jag ska titta på det och läsa ett litet stycke ur den boken. Han utgår ifrån Efesbrevet 4 och från 14 versen där. och Där läser vi ett stycke i den här boken då. I vers 14 har Paulus gett oss den negativa aspekten på frågan. I den följande versen ser han det positivt. Vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet Kristus. Här möter vi på nytt en text som ofta citeras men som tyvärr inte alltid har återgetts så noggrant. Man lägger ofta betoningen helt och hållet på kärlek och inte alls på sanning. Ibland säger man att dessa två ting knappast kan kopplas samman och att det stora bekymret med vissa evangeliska grupper är att de lägger så stor vikt vid sanningen att de glömmer kärleken. Låt oss vara ärliga och tillstå att anklagelsen ibland kan vara sann. Men låt oss också tillägga att synden i så fall inte bara är på den ena sidan. Alla felar vi när det gäller kärlek och mildhet. Aposteln säger inte att vi ska undvika lärofrågor eller göra så lite som möjligt av dem. Eller att vi ska undertrycka läran för kärlekens skull. Han säger att vi ska hålla oss till sanningen. Och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet. I själva verket säger han inte bara att vi ska hålla oss till sanningen utan något som till sitt innehåll är mycket starkare än så. Det är frågan om att vara av sanningen så att hela livet återspeglar sanning. Vi skulle äga sanningen, hålla oss till sanningen, vandra i sanningen, tala sanningen. Det gäller att säga sanningen i kärlek. Du kan med andra ord inte älska om det inte sker utifrån sanningen. Låt oss alltså lägga betoningen på båda orden. Aposteln säger inte att vi ska vara så snälla, älskvärdiga och älskvärda och vänskapliga att vi i gemenskapens intresse måste vara beredda att anpassa eller till och med undertrycka sanningen. Nej, om du verkligen älskar en människa vill du låta henne veta sanningen eftersom sanningen ensam kan frälsa henne. Men på samma gång varnar Paulus för faran av partibildning att bli enbart partimänniskor. Vi ska hålla oss till sanningen i kärlek och presentera sanningen i kärlek, men vi ska inte enbart vara negativa eller kritiska. Inte heller ska vår enda strävan vara att få de starkaste argumenten Låt oss därför helt och fullt betona båda de synpunkter som aposteln här nämner. Han påyrkar inte att vi ska förena oss i en undersökning av sanningen. Han talar inte ens om att söka sanningen. Han säger att vi ska hålla oss till den sanning vi redan äger. Och att den ska återspeglas och manifesteras i hela vårt liv och särskilt i vårt tal och genom ett kärleksfullt uppträdande. Vi måste med andra ord alltid strida för sanningen i den rätta andan. Inte i en partisk anda utan med en innerlig förhoppning att män och kvinnor ska lära känna den Gud som är över alla och den enda Herre som köpt oss till priset av sitt dyra blod och lära känna den helige andes nådesgärningar och gemenskapen med honom. Håller vi denna lära för sann kommer den av sin egen kraft att driva oss till att predika och predi presentera denna sanning i en kärlekens anda. Låt mig nu försöka sammanfatta apostelns undervisning i detta kapitel. Den enda enhet om vilken detta avsnitt talar är en redan existerande andlig enhet som tar sig vissa yttre uttryck. Den har bestämda kännetecken som är väsentliga Först och främst en grundläggande andlig erfarenhet av pånytt födelse genom den heliga ande. Det är aldrig tal om enhet utom i termer som den nya naturen och det nya livet. Vilka i sin tur tar sig uttryck i en övertygelse om vissa fundamentala sanningar. De ord som Herren talar om i Johannes 17, den kunskap aposten talar om i Efesebrevet. Vilka är dessa sanningar? Att människan är hjälplöst och hopplöst förlorad på grund av syndafallet. Att Herren Jesus Kristus som är Guds son frälsar oss genom sitt fullkomliga liv och sin lydnad för lagen och genom sin död vilken var en följd av att han bar vår skuld och gick in under det straff som Guds lag hade utmätt. Denna frälsning får vi del av genom tron alena. Den är helt skild. Från alla våra gärningar och meriter och den blir vår som ett resultat av att Gud kallar oss till den genom sin ande. Detta är tron utan vilket det inte finns någon enhet. Ja, vi stannar där ur denna bok av Martin Lloyd-Jones. Han har skrivit mycket som är så värdefullt att läsa. Vi ska fortsätta titta på detta med att lyda sanningen. Därför det gör att Guds ljus får lysa fram. Och att kärleken till syskonen, till varandra blir sann och äkta. Vi ska titta lite mer i första p Det finns så mycket att lära sig och läsa ur detta brev som vi började med här. Det, det, det är så, sådana ord som vi läser om i det här brevet som vi ska lyda. Vi kan läsa i andra kapitlet där är första Peter i första brev. Och då tittar vi på vers 9 där börjar vi läsa: Ni åter, säger han, är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Ett egendomsfolk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk, ni som inte hade fått någon barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet. Mina älskade, jag förmanar er så som gäster och främlingar att ta er tillvara för de kötsliga begärelserna vilka för krig mot själen och för en god vandel bland hedningarna, på det att dessa, om det är någon sak, förtalar er som illgärningsmän, nu istället, när de skådar era goda gärningar, må för dessa skull prisa Gud på den dag då han söker dem. Var underdåniga all mänsklig ordning för Herrens skull, Vare sig det är koningen så som den överste härskaren eller det är landshövdingarna som gör sända av honom för att straffa dem som gör vad ont är och för att prisa dem som gör vad gott är. Ty så är Guds vilja att ni med goda gärningar ska stoppa munnen till på oförståndiga och fåkunniga människor. Ni är ju fria, dock inte som om ni hade friheten för att därmed överskyla onskan utan så som Guds tjänare, bevisa var man är, älska bröderna, frukta Gud, ära koningen. Ni tjänare, underordna er, era herrar, med all fruktan, inte bara de goda och milda utan också de obilliga, står det i 17 års översättning. Ty det är välbehagligt för Gud om någon med honom för ögonen tåligt uthärdar sina vedervärdigheter när han får lida oförskydd. Ty vad berömligt är det i att ni bevisar tålamod när ni för era synders skull får uppbära högoslag. Men om ni bevisar tålamod när ni får lida för goda gärningar skull, då är detta välbehagligt för Gud. Ty därtill är ni kallade. Då ju Kristus själv led för er och efterlämnade åt er en förebild på det att ni skulle följa honom och vandra i hans fotspår. Han hade ingen synd gjort och inget svek fanns i hans mun. När han blev smedad smedade han inte igen och när han led hotade han inte utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit helade. Ty ni gick vilse som får men nu har ni vänt om till era själars heder och vårdare. Det här skriver Petrus till de som mottar brevet. Vi, vi ser här att man kan få lida för goda gärningar också. Och det gjorde Jesus. Han var en förebild för oss och vi ska göra som honom. Vi ska inte tycka synd om oss själva ifall vi får lida för onda gärningar. Men får vi lida för goda, ja men då får vi överlämna vår sak åt honom som dömer rättvist. Vi ska vara underdåning av allmänsklig ordning. Allt som inte strider mot Guds egen lag så ska vi naturligtvis lyda lagar och förordningar här i tiden. Och på det viset vara en prydnad för Gud och för hans folk. Vi ska fortsätta titta i, i tredje kapitlet. Där kan vi läsa lite också. I första Petris brev, tredje kapitel och åttonde versen kan vi titta. Var slutligen alla endräktigat medlidsamma, kärleksfulla mot bröderna, varmhärtiga, ödmjuka. Detta så ska vi vara mot varandra, vi syskon, vi som är födda på nytt och med i Guds församling. Och så fortsätter vi, veder inte ont med ont, inte smedelse med smedelse, utan tvärtom välsigna. Därtill är ni ju kallade att ni ska få välsignelse till arvedel. Ty den som vill älska livet och se goda dagar han avhåller sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Och han vänder sig bort ifrån det som är ont och gör vad gott är. Han söker friden och trakter därefter till Herrens ögonen vända till dem rättfärdiga och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. Vi ska ju naturligtvis vara sådana att Herrens ansikte kan vända sig till oss. Och höra vår bön. Så viktigt. Och vem är den som kan göra er något ont om ni nitälskar för det som är gott? Skulle ni än få lida för rättfärdighets skull så är ni dock saliga. Hys ingen fruktan för dem. Och låter inte förskräckas. Nej, Herren Kristus ska ni hålla helig era hjärtan. Och ni ska alltid vara redo att svara var och en som av er begär själ för det hopp som är i er. dock med sakmod och i fruktan och med ett gott samvete. Så att de som smädar er goda vandel i Kristus kommer på skam i fråga om det som de förtalar er för. Om de förtalar oss så ska det inte vara någon sanning i det. Det ska bara visa sig att det, det är inte sant det de förtalar oss. Och så står det i sjuttonde versen, det är bättre att lida för goda gärningar om så skulle vara Guds vilja än att lida för onda. Kristus själv led ju en gång döden för synder. Rättfärdig led han för orättfärdiga på det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev döda till köttet men till anden blev han gjord levande. Och så står det om hur han gick och stad och predikade för dem på andra sidan där. Och det finns en förebild i det här. Vi kan även läsa i fjärde kapitlet från första versen. Då nu Kristus har lidit till köttet så väpnar också ni er med samma sinne. Till den som har lidit till köttet har inte längre något att skaffa med synd. Och lev sen under den tid som återstår er här i köttet inte mer efter människors onda begärelse. Utan efter Guds vilja. Ty det är nog att ni under den framförna tiden har gjort hedningarnas vilja och levat i lösaktighet och onda begärelse I fylleri och vilt leven och dryckenskap och i alla handa skamlig avgudad dyrkan. Varför de också nu förundrar sig och smedar er då ni nu inte löper med till samma liderlighetens bög. Men de ska göra räkenskap inför honom som är redo att döma levande och döda. Mm. Ja, vi fortsätter i sjunde versen Men änden på allting är nu nära Var alltså besinningsfulla och nyktra så att ni kan bedja Och var framför allt uthålliga i er kärlek till varandra Till kärleken överskyller en myckenhet av syndet. Var gästvänliga mot varandra utan knot Och tjäna varandra var och en Med den nådgå vad han har undfått Så som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd om någon talar så varar hans tal i enlighet med Guds ord. Om någon har en tjänst så sköter han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter. Amen. Ja, det är mycket man skulle kunna. Vi läser några verser till där. Mina älskade förundrar inte över en luttringseld som är tänd bland er. Och som ni till er pröv ni måste genomgå. Och menar inte att därmed något förunderligt vederfar är. Utan ju mer ni får dela kristelidanden. desto mer må ni glädja er. För att ni också må kunna glädja så fröjda er vid hans härlighets uppenbarelse. Saliga är ni. Om ni för Kristi namns skull blir smedade, Till härlighetens ande. Guds ande vilar då över er. Ja... Det finns mycket uppmaningar detta i Guds ord och det är frågan om detta att när vi då läser dessa Guds ord då ska vi lyda det Guds ord för att Jesus ljus och hans kärlek ska kunna lysa och vara genom oss. Därför lydnad för sanningen det är vad vi ska leva i när vi har kommit till tro och kommit att lära känna Jesus. Nu hinner inte jag läsa eller tänka och prata mer idag om det här. Men Gud välsigner dig som har lyssnat och så hoppas jag att det kan bli till någon hjälp och nytta för dig. Och vi avslutar där för denna gången. I Jesu namn. Amen.